Zainik klase uh, elebidun baten idoitzeko siedia uh, izan da, hauren uh, burrasoen artian, ingesta bat eginda. Eta normalki, ogoita uh, hu bi aurretaik, hama seien haur burrasoek baia eman dute. Beaz, normalki, helduen buhulian uh, idoki berginduke uh, elebidun klase bat uh, ioldin. Eta bestalde gira ari uh, antolatzen behaz RPI hori landi barreken, eh, landi hartarreken. Eta nola egitenan ginduken RPI bat, landi hartarreta, ioldi, elgarreken. Ideia ditugu, helduan buguleko hori remuntatzea eta bon, harrimanetan deia sartiagia, bai transportuainako kontselu oro, oroko gaikin, eta bai burgasueekin ekin, ikusteko, eh, bai edukazioa nazionalaikin, horiek eta berriko bitute kusi nahiua indien, eta zehau uh, unkain duten, eta hori denen, montatzen haigia, eta bilkura bat eginen dugu, bai, urte astapen untana, burrasu guziekin, esplikatzeko ze nahi gindukene zarri likian. Urtea bada zarriat dela haizien izartzeko bat, jakien dugu, balio dinez edo ez, ea, segitzia estudio hori, eta horren ono fiertzeko, askartzeko, bigarren estudio agabat ea, zariute, eta sehurtasun gehiuk eiteko, eta hotel jakien dugu, balio itzain denez, segitzia edo ez. Urteaztapen untan? Bai, ea, itzemandak urteaztapen urte untana, uka in dugula lehen eta emaintzak, Eta ortaik deliatuko utela segitu behar denez edo ez. Hor, antropriza ados bada segitzeko, hor dihan beharko dugu herritarrak eta informatu, herritarrak. Hauzu herrikoak, eh, biztan da, ez da joldi bakarrik unki haizain, eh, landi barre, arnaitze, eta bada proietate landi arreta izuran artian. Beaz, lau erri horiek, kurantien izan india, non seienetan izan den, eta proiektori, eta seriburuz joan giena.